My eyes just got so much brighter, and I feel so God, oh, He's so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat?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 Să o 6, 7 și 16 minute să spunem că Vlad are căști noi. Sper că s-au obișnuit cu ele. Te obișnuit, da. Da? În două luni În două luni te obișnuiești cu sunt ele. Cu totul altul. Da, dacă o să te simți mai nervos, mai asta e de la căști, nu e de la ele. Nu, nu e și el la cură de slăbire. Da. Mă gândeam la întâmplarea asta tragică până la urmă cu copilul care de a murit. Asta e o Astea sunt niște știri care se repetă cu o frecvență atât de mare în România. Eu nu am auzit din alte. Astea sunt operațiuni extrem de spectaculoase de salvare. Ele intră pe fluxurile de imagine ale marilor agenții. N-am văzut astfel de întâmplări în alte țări. În România sunt foarte dese. Rezultatul faptului că mai bine de jumătate din populația, mă rog, din oamenii din țara asta, nu au canalizare, nu au apă curentă în casă. Trebuie să-și fac puțuri. doamne să sapi groapă în curte ca să ai apă. Asta da, este singur. România de la începutul mileniului 3 jumătate dintre noi ne sepăm câte o groapă în fundul curții ca să avem niște apă. Iar alternativa la asta este dacă ești înspăimântat de ideea că s-ar putea să cadă cineva în groapa aia, e apă de la cișmea de pe stradă, de undeva. Astea sunt lucruri care se întâmplau la începutul secolului 20, pe la 1900, după care omenirea a început să evolueze, partea asta de lume, Europa, a început să evolueze și au început să treagă sevi în case. Să aibă oamenii apă în casă Un robinet frumos Dar la noi, vedeți, e imposibil Discutam mai devreme că e și neglijența părinților Da, este și neglijența părinților Dar în momentul în care eu o, o gaură descoperită în curte Ce poți să faci? Că... Nu prea mai ce Da, adică Asta e Copilul nu e în stare bună a stat jumătate de zi a stat în jumătate În, în apă. apă Mă rog, era 4 grade, vă dați seama Am făcut hipotermia, asta este o chestie ucigătoare Din păcate Era o actualizare dimineața asta, am auzit la știri Că este în continuare În stare foarte grav A fost resuscitat peste noapte Și asta este Și o provocare pentru comunitatea de ingineri Din țara noastră, cât mai e E o provocare inginerească Cum scoți un corp în sensul de un corp fizic. Cum scoți un dop fără să-l deteriorezi și fără să spargi cel ține? Foarte dificil. Cum faci asta? Până la urmă, știți, e și o ironie. Ce soartă avem în țara asta? Adică mor copii căzând în grob din fundul curții că asta e oameni, au nevoie de apă, și când sunt salvați, sunt salvați tot cu o sârmă îndoită pentru că l-au scos cu ceea ce se cheamă fier beton. Fier beton e o sârmă mai groasă care se pune, mă rog, la armăturile structurilor de rezistență când se construiesc casele, se toarnă beton acolo. Deci tot o sârmă e. Eu sârmă îndoită, domne, cu asta l-au scos. Fir să fie. Da. Și îmi relata, îmi relata, îmi trimitea un uh, amic, reporter, mi-a trimis un uh, mesaj. Zice așa: Plecas spre Telorman. Și îmi spune pe la șapte și ceva seara, a intrat în județ, imediat după semn, pe marginea drumului era un tir al pompierilor și o mașină, un Duster Dusterul era din Giurgiu, nu putea să fie antemergător în alt județ. Tirul cu echipamente din București nu avea girofar și trebuia să aștepte o mașină de poliție care să-l conducă. Și în timp ăsta copilul stătea în puț. Asta e. Venea o mașină de poliție să-l preia. Telorman, unul dintre cele mai sărace județe din România, dar care au dat câțiva dintre cei mai bogați oamenii a acestei țări. Județ care nu are canalizare, nu există suficiente mașini cu girofar care să fie antemergător, dar de acolo vin unii dintre cei mai bogați oameni ai acestei țări, chiar dacă informațiile despre ei nu sunt încă publice. Poate că ar trebui să ne gândim mai des la asta. Deșeptarea Europa FM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 care a vândut desenele noastre ca să avem toate hărțile. Nea Petre, care ne-a învățat că fructele se pot vinde și pe net, într-un magazin mai mare. Mami, care transformă brioșele cu ciocolată în jucării cu urechi. Ei sunt românii pe care îi iubim, au mereu idei, rezolvă tot și ne descurcă. Sunt oamenii pragmatici. Lor le oferim pe OLX cele mai populare anunțuri.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 Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai bucătărie Corona, 2 metri lungime, blat inclus la doar 599,90 lei. Cumpără și online pe practicăr.ro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 3,09 lei. În plus, până pe 30 aprilie, ai până la 70% reducere la 100 de jucării. Carpur. Pentru o viață mai bună.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 Bonjour, sunt Jirafel Bonuzoas și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare, la mulți ani,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 Crazy Days la Emag. Prețurile au luat-o razna Ai până la 50% reducere la mii de produse Comanda acum smartphone AllView pe Energy Light Cu acumulator de 4 pe oră Procesor octa-core 3 GB RAM și cameră de 13 megapixel La prețul special de 799 lei Ar fi o nebunie să nu profiți de așa oferte Emag Online va fi simplu Am discutat cu multe femei despre menopauză Deodată am început să am bufeoți și aveam probleme de concentrare Era mereu nervoasă Și am luat în greutate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 cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. 7 și 30 de minute într-o dimineață atât de frumoasă avem întâlnire cu Moise Guran. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM Busy Day, bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! De la victoria destul de firavă a lui Emmanuel Macron în turul întâi al alegerilor din Franța, euro se apreciază permanent, în special față de dolarul american, care va să că înfrângerea lui Marine Le Pen a fost interpretată ca fiind o știre bună pentru Uniunea Europeană în general și pentru zona euro în special. Da, zona euro are perspectivă, veștile sunt bune, dar hai să vedem mai exact dacă ne bucurăm toți pentru același lucru. Busy Day cu moi Guran la Europa FM. Observatorii politici l-au declarat imediat și probabil destul de corect pe Macron ca fiind un pic altceva decât sistemul politic alternativ de stânga sau de dreapta, chiar dacă acesta a făcut parte dintr-un guvern socialist. Forțând foarte mult o comparație, mi-aș permite să spun că Emmanuel Macron este genul de stânjist de care un Mircea Joană n-a reușit niciodată să ajungă și genul de dreptist de care Nicușor Dan nu prea are cum să devină vreodată. Și nu mă refer la un tip de derută doctrinară de care toate cele trei personaje par să sufere, ci la un mod de a vedea viitorul Europei într-un fel pe care chiar partidele clasice care au creat Europa nu mai par să-l înțeleagă. Emmanuel Macron înțelege perfect problema unei franțe mult prea socialiste pentru a ține echilibrul economic cu eficiența germană. Pare destul de supărat pe diferența semnificativă dintre importurile și exporturile franțuzești din și către Germania, pare adeptul unei integrări mai rapide a nucleului dur european pe partea fiscală și îl suspectez eu că și-ar dori și o monedă euro care să nu fie atât de mult apreciată exact de eficiența economiei germane. Acum haide să tragem linie sub toate acestea să și să vedem ce ne rezultă. O victorie destul de probabilă a lui Emmanuel Macron la alegerile prezidențiale din 7 mai îndepărtează, poate chiar anulează definitiv, perspectiva dispariției Uniunii Europene și a zonei euro. Dar, cel mai probabil, va crea o presiune semnificativă asupra proiectului de reformare a acesteia, un proiect încă neclar pentru mulți dintre politicienii români. Impresia mea este că acest viitor președinte al Franței va dori să-și tureze propria țară și, cu atât mai mult, restul țărilor Uniunii, către o mai mare eficiență economică la un ritm la care cine nu ține pasul, ghinion, cum ar zice președintele nostru. Cel mai probabil, Emmanuel Macron nu va dori să transforme actuala Uniune Europeană, ci să forțeze spre Federație Europeană într-un ritm în care chiar și Cehia, Ungaria sau Polonia greu ar putea ține pasul. Despre România ce să mai vorbim, că România nu e capabilă să-și facă un calendar de aderare la zona euro, dar să mai și viseze vreodată la unul de integrare într-un sistem fiscal european. Să ne pregătim așadar de înfrângerea extremismului fil rus în vestul Europei. Apoi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla cu restul Europei. Moise și busy day mulțumim 7:33 și 33 de minute de ceptare continuă. Cu noi se va întâlni la un sfert la România, în direct. Pastila busy day va fost oferită de Transilvania, Banca oamenilor întreprinzători. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine.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 Plaja dintre Venus și Saturn, Oferit de cel gros, susținut de primăria municipiului Mangalia, recorit de pergambiri, prietenii, știu de ce. Miau! Ce e ceva din acvariu? Peste șorule, ascultă pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi deplinești o dorință, o să trăiști fericit până la tângi și trâneți. Fii atent! Creditul expresul de la BNT trebuie să se dea și la motani, fără a deferințe de venit și repede că defice ce. Mi-au, miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Credit titul de nevoi personale expreso de la PRD banca ta echipa ta. Sezonul gretarelor începe la Metro Între 25 aprilie și 3 mai Metro îți oferă mici proaspeți Aldis, caserolă 900 de grame La 9,98 lei caserola Și bere Glencron 2 litri la 2,99 lei petul Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 24 de peturi Pregătește-te de sezon cu ofertele Metro Ofertă valabilă în limita stocului disponibil Accesul în magazinele Metro se face pe bază Legitimației de client Reportajul zilei Surse de magneziu Bună ziua!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 And something's going on You got a look about you. tell me what's wrong Is that your boyfriend Dancing with that girl on the floor We got to dance now Time to show our weapons of choice Don't know who she's messing with Look in her eyes, she's mentally undressing Now girlfriend Better step back right now put your hands up Yeah, cause we're about to get down S-O-S, I'm calling out again Just leave Câte departe, câte departe, Europa e fermă. Așa și cei baca stau la gata. Pentru vechi, viață întreagă, o să stau la recipel. Si mai puna muzica, Europa e fermă. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa e fermă.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 with the shape of you. shape of you de la Ed Sheeran, dacă nu știu sperați că o să scăpați de piesa asta uite nu scăpați că vă place nu de alta 7.43 de minute deja după desfințarea timbrului de mediu în țărișoarea noastră vârsta media mașinilor testate de registrul autoromân a crescut de la 8.7 ani în 2016 la 10 ani și jumătate în primul trimestru din 2017 Brusc. an pe an trimestru 1 2016 trimestru 1 2017 mm -hmm. deci ha. Creștere de 2 ani. Și vreau să vorbim un pic despre asta în contextul în care directorul general de la RAR declară, citat de Capital, că RAR a propus deja o creștere a frecvenței de efectuare a ITP-ului ITP pentru autoturismele mai vechi de 12 ani. De la 2 ani cât e în prezent, la un an. Deci, Registrul Autoromân care a constatat creșterea rapidă a mediei de vârstă a parcului auto înmatriculat, da? testat uh -huh. în România, propune ca ITP-ul să se facă pentru mașinile mai vechi de 12 mai ani, des. mai des, în loc de 2 ani cum e acum pentru toată lumea, la astea de 12 ani încolo, o dată pe an. De asemenea, directorul vrea și o întărire a controalelor în trafic, aceste măsuri urmăresc, evident, creșterea siguranței în trafic. Și uh, vă propun să vorbim un pic despre povestea asta că toți suntem șoferi sau pasageri sau, sau... conducător auto. Dacă, da, da. Uh, 0372069599. Este numărul nostru de telefon, Zafare și un jingle foarte frumos, dar mă mai lasă pe mine să vorbesc înainte să păi apăs pe îi, buton. Păi drumul puțin mai încolo, păstrăm dacă tot ai zis tu numărul, uite, îl repet eu, 0372069599, da, vorbim de despre ce? testele ăsta, despre ITP. Da, de de le facem mai des sau nu, dacă e bine sau rău. Da, dar de ce la 12 ani vechimea mașinii? Adică de ce nu mai devreme? Deci, care e problema? Poate de ce nu le facem anual pentru toate mașinile? Pentru de că... În principiu, mașinile noi nu se strică atât de repede și nu au probleme. Ok, dar poate se strică. Și adică, poate... De ce 12 ani? Ce, 10 ani e o mașină nouă în România? 8 ani e o mașină nouă în România, să zicem? Poate că există, stai puțin, că poate există statistic... La 12 ani încolo sunt cele mai alte probleme. Na, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, da. Dar ce credeți dumneavoastră că ar trebui favorizat? ITP-ul la un an odată, ITP mai des, să zicem, sau controle în trafic mai des? Că din punctul meu de vedere se duc o rablă acum la ITP. Poate că unele dintre ele nu zic că e posibil în România. Că aici e ca în Finlanda sau în Suedia. Dar hai să zicem, pune în cazul 1-2, se mai dau pe șpagă în toată țara noastră. că nu prea se mai dau. Nu se dau deloc pe peșpagă. ok. Gata, domne, nu se dau pe șpaga. Nu există ITP, luat pe șpaga în România, s-a terminat. Suntem suedeji aici. Nu se dă nimic pe Bun. Și pleacă ăla de acolo și după aceea un an se plimbă curabla. Când vezi ce mașini sunt în trafic, te ferești de el. Eu mă ferez de mașini în trafic. Îl văd pe unul. Poți să-i vezi de sus. Dacă cu drona poți să vezi, după norul de fum. nu mai da. da, ești așa. Da, ești așa. fără probleme. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. În direct, în Deșteptarea, e Dan. Bună dimineața! Bună, Dane! Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând problema cu învețirea parcului auto reflectă clar puterea de cumpărare a românului. Nu cred că există persoană care să dispună de fonduri suficiente să-și cumpere o mașină de 15 ani. Pentru că nu e normal, dar asta poate omul permite, asta-și cumpără. Nu judecăm pe nimeni din punctul ăsta de vedere. Nu, deci este o situație raportată concret la ce putere de cumpărare are românul. Nu că s-a da. scos taxa, s-a învechit parcă Da, domnule, să-și permite omul să cumpere și cu atâta poate. Dacă își permite o mașină de 2000 de euro, că ăsta e venitul lui, atâta poate să circule. Poți să, fac, nu pot spune pot să fac o paranteză da. mică? Atunci când am spus că a crescut vârsta media mașinilor înmatriculate... Chiar asta înseamnă. Aceste mașini, multe dintre Ai. ele, circulau de fapt pe drumurile din România și erau matriculate, cel puțin aici în sud, erau matriculate în Bulgaria. După exact. ce s-a desfințat timbrul de mediu, s-au dus și uh, s-au matriculat. Deci, desfințarea timbrului de mediu a consfințit -a realitatea. Da, dar da. le-a trecut în legalitate, cum ar Bun, În modalitatea în care existau a existat succesiv acest timbru de medie a fost un abuz. Da, nu pot să nu -mi spui mie, un, o mașină înmatriculată deja în România, când schimb proprietarul, hai să-ți dau ție niște bani. De acord, N am, am pățit-o și eu, mai să mai știi. Departe, da, un e abuz. E o aberație mai mult decât atâta. Au scos această taxă, sigur ea se va întoarce sub o altă formă în alte taxe, că va fi în impozit, că va fi în ceva, nu știu, dar va rămâne aceeași întrebare. Dom'le, eu am plătit-o. Cât? Nu știu, 1000 de euro la mașina mea. Uh, îmi impui de mâine o altă taxă. Bun, ce faci cu aia care mi Nu, dar vină la chestiune. Vin da. Dan, e vorba de verificări da. de ITP-uri. Verificarea tehnică în România nu se dă foarte riguros, de multe ori. Deci dacă iei din Germania o mașină cu ITP, nu fi convins că nu are probleme majore. În România, dacă voi tați și taxiuri, sunt care cade ușa de pe ele, totuși circulă și pun în pericol. Deci se poate face mai rigoros, se pot face controle în trafic, dar obiective. Domnule, ce am găsit cu mașina în neregulă, ți-am luat talonul, te trimis. Și s-a terminat, bine. da, da, da. Mulțumim, Dan, mulțumim tare mult de telefon. Octavian, bună dimineața! Salut, doctor. Bună dimineața! Bună. o chestiuni simple și la obiect. Una cu rr care te oprește în trafic, am da. pățit cu o mașină care tocmai ce luați ITP, o George sau o coajă sau cum să o descriu, și am luat-o undeva la 15 milioane amendă. Bine, pe bună dreptate am luat-o, dar pe bună dreptate... Dar ce ți-a verificat? Tot! Deci de la sistem de frânare, faruri mătuite bine, mașina a stat destul de deplorabilă, acum nu înseamnă că nu puteai circula cu ea. Mm -hmm. Dar cum de ai aia luat ITP-ul pentru ea așa? Păi, haideți să vă zic și eu, cum, cum nu se dă fac în România, n-am dat nicio și am luat ITP-ul. Da, ok, am <laughs> înțeles. E clară, mai am una astăzi, că chiar am plicul pregătit <laughs> pentru ea, că mai aduce niște mașini. <laughs> Nici nu vă zic un emerc ca să Vai. nu vă careva. nu, nu dezaprobăm <laughs> astfel de acțiuni, să știi. Și eu dezaprob, da. și eu dezaprob, n-am zis nimic, ca nu, nu recunosc nimic, că mă cheamă decât Octavian din aibă. Da, Da, da, da. Am mm. înțeles, îți mulțumim tare mult, Octavian. Uh, Florin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uh, aș dori și eu să vă pun o întrebare înainte. Vă rog, spune. Dumneavoastră, cu da. ce circulați? Cu mașina sau cu ani? Uh, cu mașina, dar pentru cei care respiră aerul, circulăm cu ani. Deci nu, nu de Adică aia. eu merg cu mașina, dar în spatele meu, dacă rămâne o trâmbă de fum... Nu și dumneavoastră ce... circulați cu noxele mele. Nu mă, nu mă refer la acele mașini care scot fum, exagerat Sunt mm -hmm. câteva, dar nu sunt exagerat de multe și acele mașini. Mm -hmm. uh, nimeni nu s a pus întrebarea că la mașinile de, trecute deja de 2000, deja costurile de reparație sunt foarte mari. Dar cele mai repara cineva? nu mi se pare că se repara. Văd mașini vechi pe care nu cred că au mai trecut pe la un servis de 4-5 ani. Uh, Posibil, și mai sunt uh, mașinile, uh, se discută despre itp de un an de zile, aici acum, da. uh, sunt mașini, poate deoastră mă refer la foarte multe persoane, poate are mai multe mașini, poate nu are, dar poate circulă, face 3.000, 5.000, 10.000 de kilometri pe an. În 5.000, 10.000 o mașină nu, a, nu apare nicio defecțiune tehnică. Și, la atunci ea. Nu propuneți, are... și atunci propuneți mai degrabă ITP la număr de kilometri? Ori la numărul de kilometri sau la minim doi ani, dar nu mai repede. Am înțeles, mulțumesc frumos. Apropo Mulțumim. de mașinile astea care merg prin trafic așa, știți cum e. Dacă vii la aceeași oră la birou, pe un drum mai lung cât de într-un fel te întâlnești cam cu aceiași aceeași, oameni. Da. În trafică la ora aia sunt aceiași oameni care se duc la același loc de muncă. Uh -huh. Băi, sunt, deci de luni de zile văd, sunt câteva rable de-astea care vin și ele spre București. Luminile sunt o chestiune absolut opțională Curg tablele de pe ele Le flutură cauciucurile în spate Ai sunt... învățat cum să ferește. ferești Da, le de departe Zic, A, stai că ăsta e ăla care duce echipa de muncitori pe nu știu unde Și băi, sigur, noi râdem acum Dar nu e de râs. sunt microbuze care În mod evident, dacă dau peste un bolovan Se fac bucăți și terminat, au câte da. 5, 6, 7 oameni înăuntru Bogdan, bună dimineața Bună dimineața Salut uh, Ce să vă spun? Riscăm același lucru care îl riscă um, patronii de la colectiv. Dăm mm -hmm. șpagă, da. omorăm niște oameni în trafic, că nu suntem o mașină ok, da. și pur mă spunem că de ce, domne stau... Uh, da, înțeleg, gis, ne furăm căciula de șarește. fapt Asta ziceți, că ne furăm căciula singuri Așa exact, este ne păcălim singuri Da, așa este. Arma, asta, mașina este Mașina este o armă Puțin dintre noi conștientizăm asta În momentul în care ne urcăm la volan Avem degetul pe trăgaci Și în funcție de cum suntem în trafic Tragem sau nu Gheorghe, ești cu noi, bună dimineața Salut. Da, bună dimineața Eu vreau să vă spun altceva da. Eu asta cu itp Nu ne aș mă să o să facă ar, ar trebui să facă de fapt că, poliția rutieră și nu privații, pentru Aolea. că acolo e problema. Iartă-mă, da, dar nu sunt că, de acord. Dacă trebuie să mă adresez statului pentru orice serviciu zău, pe bune, sigur spun, că vrei să, să facă... În, în Spania nu fac privații și nu numai cei de la poliția rutieră. Da, domne, dar noi suntem români. S-ar duce chestiile astea cu șpaga și cu mașinile, cazanele pe stradă, s-ar duce și... Bă. Ești sigur? Adică cel stat nu se dă șpagă sau cum? No, nu, ar fi mult mai controlabil. Adică ar, ar răspunde mai. unul care uh, chiar știe să-și facă meseria și în momentul în care... Uh, deci să fie stațiile plătește. de testare și verificare să fie ale uh, poliției rutiere, zici? Da. Mamă, ce investiție! Mi se pare ce mai sigur. Am de reținut. Toate. Am reținut propunerea. Mi se pare dificil și nu mi se pare prea productiv. Două mesaje venite mai devreme din Finlanda. Aici se face verificarea în fiecare an. Nu contează cât de nou sau de veche e mașina. Și un mesaj din Suedia, același lucru, practic, de ul se face anual, indiferent de anul mașinii. Da. E valabil pentru toate autovehiculele, ne spune Florin din Suedia. Cât ești paga în Suedia pentru itp pe m-ar și în Finlanda. Adică aici, mă rog, am înțeles că e așa, 100-200 de lei, în funcție și de mașină. 300 poate, dacă e ceva mai grav. Dar în Suedia, cât o fi? Cât e? Nu aici. Ar, nu adică cred că merge. Da, nu. În Suedia s-ar putea să meargă, aici am înțeles că nu mai merge. Un ultim telefon de la Daniel. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, <laughs> Salut! <-i> Salut. <laughs> Mi s-a părut interesant da. ideea antevorbiturului cu Servizul. autorizarea da. autorizarea instituțiilor de stat care să fac aceste verificări, însă cred că e prea scufoasă. Însă aș merge da, pe, pe, adică pe ai mai, o... Adică ați încercat răspuns. să vă mai duceți la poștă în ultima vreme? Da, Mergeți da, da, am la am poștă să... Am stat o oră jumătate să cumpăr în septembrie acum până A, la Paștinire. Așa, așa, așa, da. <laughs> Da. Eu aș merge pe o responsabilizare mai mare a stațiilor care fac uh, aceste autorizări ale mașinilor, în sensul în care, nu știu, um, verificate la, la sânge aceste stații și efectiv, nu știu, o chestie de genul um, 2-3-5 mașini pe zi, la o anumită stație sau, nu știu, o chestie între un nu Dar să știi că se face în felul ăsta, acum, dincolo de glumele noastre cu șpaga, dar e un fenomen care s-a redus foarte mult în privința acordării de ITP-uri, pentru că registrul auto autoromân verifică online în timp real ce mașini sunt pe stand și poate opri oricând procesul de inspecție să vină la inspecție, să vadă care-i treaba. Și și eu, când am fost acut, anul să ITP-ul, când am fost acut 2 ani și am urcat foresterul pe rampă, mi-a zis omul Zice să știi că e posibil să vină oricând Asta e și au întrebat dacă vin ce fac? Păi oprim și așteptăm să vină și asta e viața Aoleu zic sper să nu vină cam am treabă da. Mulțumim pentru telefoane 5 minute până la știrile Europa FM Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Gata, șef. Ați vrut de magazine? Am adus cataloage. Ah, perfecte pentru pachetața lau și ștergeamurile. Poși și pentru construcții, instalații, alea, alea. Dragul meu, pentru alea, alea, și se descurcă și singuri. Meseriașii vin la Bricodepo. Vină și tu să ti iei super catalogul de 336 de pagini. Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. Bonileș. Expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Bonileș, genele mele sunt mai lungi și mai dese. Primesc mereu complimente.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 ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cu ne place nouă. Săptămâna asta începeți diminețile cu Dalmair Prodomo, cafea măcinată 500 de grame la doar 17,99 lei și răsfață cu Sweet Obsession, bomboane 250 de grame la numai 5,99 lei. Oferta valabilă în perioada 26 aprilie-2 mai în limita stocului disponibil. Peni, știe ce ne place! Câteodată memoria poate să joace feste. Până de curând aveam o mulțime de probleme din această cauză. Uitam nume, zile de naștere,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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Se anunță o zi cu vreme frumoasă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi de la 16 la 25 de grade. Acum valorile termice sunt cuprinse între 0 grade la Miercurea Ciuc și 14 la Oravița și Sibiu. Starea copilului din județul Teleorman salvat ieri dintr-un puț este gravă, dar stabilă, spun medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, acolo unde a fost internat noaptea trecută. Copilul de nici doi ani a avut nevoie de resuscitare în timpul nopții după un stop cardiac. Elena Tudor vine cu detalii. Helicopterul smurt care l-a preluat pe copil a aterizat aseară în jurul orei 23.30 pe aeroportul Băneasa de unde băiețelul a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. Copilul de aproape 2 ani a fost salvat de echipele de intervenție din pusul unde rămăsese blocat la aproximativ 16 metri adâncime după mai mult de 10 ore. El a fost costea fără și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Locotenent colonel Cristian Radu de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a povestit cât de grea a fost intervenția. A fost activ până la un moment dat când din cauza probabil, și a hipotermiei pe care a avut-o cu toate eforturile noastre de a introduce aer cald, la anumite perioade de timp eliminând în același timp riscul de a introduce și gaze arse pe acele tubulatori la un moment dat a devenit mai puțin dinamic nu era cooperant pentru că este foarte greu să cooperezi cu un copil aflat în stare de șoc aflat în jumătate în apă Salvatorii au mers pe două căi pentru a ajunge la copil Pe de o parte au încercat să sape pe lângă puț pentru a-l scoate pe băiat de sub pământ Pe de altă parte au introdus în Diverse dispozitive cu care să prindă copilul de haine. Al doilea procedeu a avut succes. Orice alternativă pe care aș fi ales-o presupunea un risc foarte mare și săpatul era foarte riscant pentru că pământul putea să cedeze în orice clipă, dar și faptul că am încercat să-l scoatem așa a fost extrem de riscant pentru că copilul la un moment dat putea să scape din acele dispozitive. Singurul dispozitiv cu care am ajuns sub victimă a fost acel fierbător. Pe tot parcursul intervenției, băiețelul a fost supravegheat de o cameră de luat vedere, menționat purtătorul. De de cuvânt al ISU Teleorman, Adrian Gelu Dragomir. Mama copilului gravid în ultimul trimestru de sărcină a fost dusă la spital, iar medicii i-au interzis să asiste la operațiunea de salvare. Președintele Consiliului Județean Teleorman, Cristian Ionel Dănuț, a declarat că familia va fi ajutată. Evitați zona Piața Victoriei din capitală dacă aveți cum. Traficul va fi perturbat pe parcursul zilei din cauza unui protest al transportatorilor și taximetriștilor. Sunt restricții de circulație până la ora 22 pe șoseaua Chiselef, de la piața Arcul de Triunf până la Piața Victoriei. Acțiunile sunt organizate împotriva pirateriei de pe piață, spune Bogdan Dincă de la Confederația Transportatorilor. Vor fi undeva la 4.000 de mașini, taxiuri, autobuze, microbuze, în general transportul de persoane regulat și taximetre. Dorim să legiferăm, guvernul să legifereze platformele gen Uber, care au luat amploare în ultimii 2 ani în România și practic pilatează serviciul de taximetrie. Ședință solemnă în Parlament pentru a celebra rolul orașului Iași în Marea Unire. Principesa moștenitoare Margareta este așteptată să se adreseze plenului reunit, are detalii Andrei Paleu. Senatorii și deputații se întrunesc de la ora 9 în ședință solemnă comună pentru a marca centenarul Iași, capitala regatului României, 1916-1918 și oraș al Marii Uniri. La eveniment sunt așteptați membrii guvernului și oficialități din Republica Moldova. Casa regală a României va fi reprezentată de principesele Maria și Margareta, alături de principele Radu. custode al coroanei, principesa Margareta se va adresa parlamentarilor. Regele Mihai a fost ultimul reprezentant al case regale, ce a rostit un discurs de la tribuna legislativului în octombrie 2011 cu ocazia împlinirea 90 de ani. După ședința solemnă, în Camera Deputaților va fi lansat un album filatelic. Știri găsiți și pe site-ul nostru europa.fm.ro Acum vă las cu Vlad și George în deșteptarea. Raluca, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața! CSU Sibiu a completat tabloul Final Four-ului Naționale de Basket Masculin după ce a învins o meci decisiv pe BC Mureș cu 82-68, 3-2 la la general. În semifinale au ajuns astfel toate favoritele, primele patru clasate din sezonul regulat, celelalte trei câștigând însă cu 3-0 seriile din playoff. off Acum CSU Sibiu o va întâlni pe, pe steaua CSM Eximben, iar campioana în titră CSM-CSU Oradea o va înfrunta pe UBT Cluj. Semifinalele sunt programate în perioada a 13 mai. Horia Tăcău și Jean-Julien Royer au trecut de runda inaugurală a turneului de dublu de la Barcelona. Ei au învins cu 6-4-6-2 pe Jaume Munar și Albert Ramos Vinolas, beneficiari ai unui wildcard. În sferturile de finală se află și Florin merge alături de partenerul său, Aisam Careș. Ei vor juca mâine cu principalii favoriți, Henry Continent și John Pierce. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. Mă inspiră Republica Fantastică, subiectul de astăzi. Pentru live pe plajă. Mă să facem o seară cu fântâni cântătoare. Cu bere. Da, și cu bere, dacă e cazul. Păi, cu cu fântâni bere fântâni facem oricum. Cu fântâni cântătoare, cu bere. Dacă <laughs> e suficientă bere, nici nu te mai câte fântâniile. <laughs> frecvență cu tine. I want be a billionaire so fucking bad Buy all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh, every time I close my eyes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 Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grants about any last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, modest the ho-ho. <laughs> Get it? I'd probably visit with Katrina here, And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah, can Forget about me, stupid Everywhere I go, I might have my own theme music oh, every time I close my eyes What you see, what you see, bro? I see my name in shining lights uh -huh. Uh -huh. Oh, yeah, babe what? A different city every night uh -huh. Oh, yeah. I, yeah. I swear The world better prepare For when I'm a billionaire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 what you see what you see, I see my name in shining light see every night uh -huh. oh, yeah. Yeah, I, yeah. I swear, The world better prepare So uh -huh. when I'm a billionaire Yeah oh, oh, oh, oh, oh. Be a billionaire. Oh, pam, pam. Republica fantastică România la Europa FM. Direct așa, direct la subiect, îmi cer scuze. O anchetă DNA privește construcția așa numitei fântâni muzicale din Pitești, cum așa numită fântână muzicală. Fântână muzicală. Ofisul primar, da, pot zice așa. Deci, fântâna a costat 1,4 milioane de euro și cântă doar în weekend. Este O, zi, ce, cântă, o zi nu cântă, azi nu cântă. uite, scuze-mă, e part-time și în timpul săptămânii are alt job dar sau nu ce? poate să adihnește, este repaus vocal. <laughs> în timpul, să nu regușească, în timpul săptămânii nu cântă. Face în weekend cântă puțin. În funcție și de ce... <laughs> da, în funcție și de ce concerte are, dar, 1,4 milioane de euro și cântă numai în weekend? Adică la banii ăștia mai bine îl tocmești, nu știu, tocmești pe cineva și îți sparge o țeavă. deci curge apa și cântă un cântăcios, adevărat Cinerfield. Da. da, și dacă Stevie Wonder nici nu vede că e țeva spartă. <laughs> exact. Nu deranjează. Asta unde apa susurând cântă Stevie Wonder de banii ăștia. În mai 2008, în centrul orașului, se inaugura această fântână muzicală, al cărei al costă 1,4 milioane de euro. I-a revoltat pe mulți localnici, scrie adevarul.ro. De altfel, fântâna fusese făcută de două companii abonate la lucrări pe bani publici în în ultimii 15 ani. Vedeți, asta așa ne trebuie și nouă, asta e o idee de afaceri. Mă, să găsești un client bun. Și să fie să, clientul, să fie mulțumit, adică primarul. Să găsești un primar care să fie mulțumit de felul în care se realizează contractul. Știi? Cum se dau banii, cum se împart ei acolo. Dacă reușești să faci asta, ai rezolvat. Fântâna Cântătoare a fost realizată atunci în aproximativ 4 luni. Uite, expedienți. Bun, au făcut-o într-o lună, trei luni au învățat-o să cânte, presupun. <laughs> Procurorii au început abia în 2016 urmărirea penală în rem privind costurile uriașe pentru Fântâna Cântătoare și pentru, mă rog, ce reparații s-au mai făcut acolo în centru, s-au mai pus pavele, puse pe alte milioane de lei. În 2008, primarul Tudor Pendiuc declara că Fântâna Cântătoare, citesc, va favoriza creșterea calității aerului în acea zonă. Asta e... Da, se aerul. Mie mi se pare că domnul primar va cunoaște răcoarea aerului foarte curând pentru toate afacerile pe care le-a făcut acolo. Citesc din domnul Pendiuc. În vederea îmbunătățirii Ce ajuns. microclimatului... Ce să-i faci? Viață de ziarist asta <laughs> În vederea îmbunătățirii microclimatului urban, am a înfrumusețării și protejerii peisajului, s-a propus realizarea unei fântâni cu un debit mare de apă care va favoriza creșterea calității aerului în acea zonă pentru creșterea atracției acestui obiectiv, noua fântână arteziană va fi realizată sub forma unui ansamblu de sunet, lumini și joc de apă. Asta e, că despre creșterea calității aerului, trebuie spus că fântâna cântătoare cum ziceam, nu funcționează decât în weekenduri, ca formațiile care cântă la nunți, ce să mai zicem. Bani foarte mulți, 1,4 milioane de euro, o fântână cântătoare pe cuvânt, adică zău Zău! 1,4 milioane de euro. S-am făcut una în Craiova, care a costat, în 2007 a costat doar un milion și jumătate de lei, de trei ori mai puțin decât surata din Pitești. Păi, da, dar purific aerul. Că... Înțelegi, asta e șozu aici. Da, păi e că orice. Dar apă... este o care purific aerul și partea aia cu muzică și lumină e doar să atragă clienți. Păi duți cu urcă, înțeleg, are conservatorul asta de din prevașt. Da, alta s-a făcut în Timișoara în 2014 a costat 100.000 de euro. Mai videa, ca să dați de bani, ăștia, dă eu drumul la robinet și aduc asetofonul. Pe bune, nu vrei să facem așa. Dacă e vreo primărie care are nevoie de fântână cântătoare și uh, muzică, organizăm noi ceva. O dată pe săptămână, în weekend, putem veni pentru banii ăștia, deci pentru un milion de euro, facem 2-3 ani. Da. Și cred te, că e bine. Te strigi după două săptămâni și la revedere! Da! <laughs> <laughs> 10 minute aveți la dispoziție din momentul ăsta, uite, 8 și 14 minute pentru a vă înscrie cu un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul de a urmat de numele și orașul în care ne ascultați, pentru a câștiga un sejur la Ana Hotels Europa în eforie. Cred că nord, nu? Eforie nord? Eforie nord? Da. Eforie nord? Eforie da. nord? Da. Am zis bine. Da, 1769, SMS cu tarif normal spuneam, scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și vă trimitem la mare, repede, repede!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 5 cu dual sim, memorie internă de 16 GB și 4G la 799 de lei. Ar fi o nebunie să nu profiți de așa oferte. EMAG. Online va fi mereu simplu. De câte ori mă gândesc la noi doi anzi? Mă gândesc la familiile noastre ieri. La cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea, grijă, susținere.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 Înstrăpuneri niștea, o bătaie repetată, insist în la ușa mea Credeam că rămasese descuat, mai de vreme așa era, dar probabil mai devreme eu credeam că mă iubesc Și mă-nrept ușă, să mă uit pe vizor Tu-ți cauți cheia, rătăcită, crezând că eu dor, Să te aștept Nu mai ești binevenită Am deschis să te întreb De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? Vii cu haina și fonată Și cu părul Ai uitat unde ți-e casa? Și de mine ai uitat Ia-ți amintirile și du-te Că la mine ești cu De unde vii la ora asta? Vii cu haina și folată și şi cu părinte răgeat Ai uitat unde ți-e casa ci de mine ai uitat Ia-ți amintirile și du-te că la mine e cu când nu mai am amintirea are glas, nu vreau să mai aud Ești cu rușinată și amorul tău e surd Și când răspunsul este evident Laș ochii în pământ Iar dăcerea ta îmi spune Mai mult decât un cuvânt Și mă-ndrept pe ușă Să mă uit pe vizor Tu îți cauți cheia rătăcită Crezând că e udor, Dar stai liniștită Am vrut să te aștept Nu mai ești binevenită Am deschis doar să te S-Orătă și cu de jat Ai uitat unde e casa, ci de mine ai uitat, iată amintirile și du-te că la mine în De unde că la ora asta? Pe unde ai umblat? V-i cu haina și foulata și cu părul de la Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat. Ia-ți amintiri și du că la mine e scurat. De unde vi la ora asta e cea mai nouă piesa lui Smiley? Turul României la Europa e o parcare de tiruri din Galați, făcută cu o grămadă de bani europeni, stă mai mult goală decât plină. Deși e modernă, luminată și păzită, parcarea nu i atrage pe șoferi. Poate tocmai de aia. <laughs> Ei preferă să-și lase mașinile pe unde apucă. În tot acest timp, primăria cheltuie bani de la buget pentru întreținere și utilități, fiindcă încasările sunt, evident, infime. Ema Turcu are detalii. Bună dimineața, emma. Bună da Bună dimineața! Parcarea a fost dată în folosință în anul 2014. A costat peste 3,5 milioane de lei bani europeni, la care s-au adăugat aproximativ 700 de de lei bani de la bugetul local pentru niște lucrări de taluzare în zonă, mm. parcarea fiind făcută undeva pe drumul de centură, deci în afara orașului. Deci un milion de euro aproape, Aproximativ un milion de euro, exact. Care mm. are 72 de locuri destinate tirurilor, iar 11 locuri sunt pentru autoturisme. care este complet utilat, are tot ce-i trebuie, are bariere, are parcometru, are lumini, are pază, da. are grupuri sanitare, are de toate. Tariful Ma de prea are. Da, mașină. Prea. Mașini, mașini Și nu, prea nu are. că nu sunt acolo atracții locale. Dacă primăria ar aranja cu niște atracții locale, poate că ar fi A, mai musterit. Atracțiile locale sunt mai încolo pe centură Așa. aici, nu. E, da. Deci au făcut da, parcarea da. greșit, cum ar veni. Da, da, adică localizat-o greșit. Și eu zic la fel, adică a fost localizată greșit, din punctul meu de vedere. Tariful de parcare, nu pentru atracții, este de 9 lei pe zi. Okay. Iar într-o lună se încasează cam între 3.000 și 4.500 de lei. Adică, la un calcul simplu. Într-o lună, uh, într lună bună, deci că se încasează cam 4.500 de lei, parchează acolo cam 16 tiruri pe zi. Aha. Ceea ce înseamnă că parcarea e ocupată cam în proporție de 20%, nu mai mult. Și cât costă... Mamă, cât loc să întorci tirul. Da. Și cât, mamă, ai parcare să întorci tirul. Și, da, cât costă întreținerea acestei parcări lunar? Uh, nu se știe uh, exact, pentru că... Uh, N-am reușit să aflăm uh, foarte concret. Cert este că, uh, din uh, sursele noastre, costă cam de 3-4 ori mai mult mm. întreținerea parcării. Banii pe care îi incasează lunar abia ajung uh, să plătești uh, paznicii cu toate dările lor Aha. la stat, da, da, salariile finte, lor. E, e o investiție pe termen lung, mulțumim foarte mult. mamă am, de evident, adică decât se încasează 1000 de euro pe lună, nu? 4500 mm -hmm. de lei. Așa. Și a costat un milion de euro, e chiar o investiție pe termen lung, adică. Lung, o, foarte. Da, lung. da, da. Precum piramidele, o să se amortizeze ea la un moment dat. Da, mă, dar parcarea nu e noastră. Nu Aici e cea a La fel ca și datorile. <laughs> exact. Noi ce pregătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Aspasia, ești frumoasă! Sezonul grătarelor începe la metro! Între 25 aprilie și 3 mai, metro-ți oferă ceafă de porc fără os, proaspătă origine Spania, la 15,89 lei pe kilogram. și izvorul alb, apă minerală plată, 0,5 litri la 1,39 lei pe tul. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 96 de peturi. pregătește te de sezon cu ofertele metro! Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 All over When I'm wild wh Cea mai bună muzică! Felt so happy you could die I Told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and to make I still remember nou Kimbra, Vlad, da, Kimbra și Gotie Kimbra, da, ce drăguță, nimic n-am mai auzit de Kimbra Sărăcuța, ce -o mai face ce -o mai face Kimbra, da 8 și 36 de minute, bătălia sexelor Am stabilit Ana Hotels, Europa este hotelul unde vă trimitem În Eforie Nord, da, să țineți minte, Eforie Nord Ia să vedem cine poate ajunge acolo Poate Denisa din București, bună dimineața Bună dimineața Denisa? Mm. Da Bună Bine ai venit, Denisa bună. Ce bună faci? dimineața, bine, ascult Ascultă Europa FM, da? Bine. Pentru Denisa este foarte greu să ajungă la mare. Când se pune tot Bucureștiul spre mare, e foarte dificil. Dar stai să vezi pentru Gabi cum e, care vine din Arad. Bună, Gabi. Bună dimineața. Bună, bună dimineața. Gabi, mai bine să-i dăm ceva... La Budapesta, La, știu. la, Budapest, la În Croația, <laughs> dacă aveți, mă rog. În Croația. Bine, aia? cine no, no, începe? No. Ce liniște s-a lăsat Din oceanul pacific A ieșit un pește mic Și pe coda lui scria Să înceapă fata Ok Denisa, de acord? Prima întrebare e pentru tine Denisa Da În ce muzeu European Se află Gioconda Pictura lui Leonardo da Vinci Nu știu Mona Lisa Luvru Luvru Gabi da, da În muzeul cărui oraș italian se află faimoasa statuie David, al lui Michelangelo? Nu știu, nu. Florența da, da. Denisa da. La ce dată s-a încheiat al doilea război mondial în Europa? Da. Data Nu, no, nu no. no, no. Anul sau data? Data Data ah. include anul Ziua, luna, data Anu. Nu? No? Nu no. Uhum. 8 mai 1945 Gabi, da. Gabi Care a fost numele no. de cod al invaziei naziste a URSS declanșată la 22 iunie 1941 Nu no, știu Operațiunea Barbarossa Denisa Egalitate perfectă da. Hai că acum vă stabile, fiți atenți Denisa, Olimpiada de la Moscova din 1980 a fost boicotată de 60 de țări din cauza invaziei sovietice Afganistanului. România a participat sau n-a participat la această olimpiadă? Uh, a participat. A participat, a luat locul 7 în clasamentul neoficial al medalilor. Bravo! Domnul Gabi, următoarea olimpiadă, cea de la Los Angeles din 1984, a fost boicotată de Uniunea Sovietică și de alte 13 țări comuniste. România a participat sau n-a participat la această olimpiadă? a participat. Da, locul 2 în clasamentul medalilor. Mergem mai departe. Denisa, cum l-a chemat pe liderul carismatic al mișcării legionare, asasinat în detenție în 1938 la ordinul regelui Carol al II-lea? Nu știu. Cornelius Zelea Codreanu. Gabi. Da. Ce țară a condus ca dictator amiralul Horti în al doilea război mondial? Ungaria. Ungaria Ungaria Și cu asta, domnul Gabi, ești câștigătorul nostru da. Mulțumim, Denisa! Da. Ți-a picat am drum am. cafea, domnul da. Gabi da. Gabi de la Arad, când da. tu Ai două nopți în sejur de două nopți La Ana Hotels Europa din Eforie Nord Pentru două persoane oferit de Europa FM Și Ana Hotels Europa Destinația perfectă pentru un time-out De la agitația urbană Vizitează anahotels.ro Și găsește pachetul care ți se potrivește Bravo! Bravo, Gabi! Bravo, Vlad! Ai avut, Ai avut multă răbdare să trăiți și până la urmă am dat și premiul dimineața asta. Lost on ULP, 8 și 40 de minute. So Go good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 Foarte multă vreme în playlist la Europa FM, iată și acum într-o dimineață minunată, în care mergem în America, înțeleg, Vlad. Mergem în viitor. Viitorul este aici, oameni buni. Un incident raportat de către poliția dintr-un oraș californian, Mountain View, unde, mă rog, într-o parcare publică există un robot care scanează plăcuțele de matriculare, până la 300 de plăcuțe pe minut este un robot în formă de ou cum ar veni. Este și o fotografie cu el. Da, și practic se plimbă printre mașini, scanează și numărul și scanează știe dacă și ai plătit, nu plătit. În ai... caz de ceva probleme, alertează paza clădirii respective. Mă rog, dă diferite informații. Știrea este că acest robot a fost luat la bătaie de un șofer nemulțumit care a se plimbă printre rânduri și scanându-i plăcuța de matriculare. Deci. la L-a da, bătut, l-a la pământ L-a îndoit. L-a cu rotire în sus, cum da, ar veni. Da, așa este. Bărbatul a fost arestat, apare în băuse ceva. O fi zis robotul ceva. Da. Robotul, după câteva zile de îngrijiri, așa e, așa e știrea, după e câteva zile de îngrijiri, mă rog, a suferit unele zgârieturi. Spune. Crezi că l-au la psiholog? Da. După câteva zile de îngrijiri, robotul s-a întors la muncă. Da, este viitorul pe cuvânt. Deci roboți care se plimbă prin parcări și scanează plăcuțe de matriculare pentru diferite uh, scopuri. Adică odată să afle dacă e ceva în neregulă, să zicem, cu, plăcuța, cu vehiculul respectiv, dar doi, gândiți-vă la posibilitățile, de, uh, comerci... com... posibilitățile comerciale, posibilitățile de targetarea reclamelor. Să zicem că e parcarea unui mall. Așa. Și observă că domnul Zafiu parchează întotdeauna lângă fast food-ul ăla care uh, place turcesc, lui. care îi place lui acolo o să-i ofere diferite bonusuri sau celelalte fast uri vor fi informate că domnul Zafiu tinde să cumpere mâncărică numai de la ei și vor oferi deal-uri adevărate din partea cealaltă. Stai, știi că în România nu o să fie în următorii 20 de ani robăți de Băi, eu cred că noi canalizare nu o să avem și autostrăzi, dar roboți la mall cred că o să avem. Nu, vă, nu mă îndoiesc. Nu la mă noi îndoiesc ar, fi ră, ar fi răpiți, da. nu bătuți. Mamă, și să vezi să-i atace cu săbile. Ce <laughs> faci, bă? Mă Can't hold it back no more Creeping up and down now It's time for me to let it go If you're in there, wanna see What we can do for you I'll send the crazy one, no static Sing it I'm jammed, this match just got it Come on out, everybody We've got it going down Just got it Come on out Everybody We've got it Going on the Static, sing it Just can't hold it back no more Asta n-a fost taman din viitor, dar simt eu că mai ai lucru să ne spui. Da, dacă tot am ajuns la asta e că mai am una. Sunt aparent gadgeturi astea portabile, gen brățări sau toate aparatele astea de monitorizare. Uh -huh. a funcțiilor vitale sau a numărului de pași, a tensiunii, a ritmului inimii și așa mai departe, care sunt foarte în voga acum, ar putea ști înaintea ta că urmează să te cerți. Bine, doamnele vor ști primele, oricum, da. da. Eu nu cred, corect, eu nu cred că vreun gaget ar putea anticipa vreodată lucruri <gători> Femeile ăsta. vor ști când urmează să te cerți. Dar gageturile, nu. Pentru că mașina, din acest punct de vedere, nu cred că va reuși să înlocuiască vreodată femeia. Cearta între doi oameni este un eveniment aparent imprevizibil, da, dar nu între un om și o femeie, dacă e să zicem așa. Doamnele, ați remarcat că ele... Dacă... Dacă, surprinzi câte o discuție uneori între colege, care sunt foarte vesele, sunt, și să vezi ce mi-a făcut al meu, mă duc acasă să vezi și ce mă cert cu el, Ei, vesele, ea știe, în timp ce ăla nenorocitul ăla își vede de treaba lui, habar n-are ce o să-i se întâmple diseară. El da. crede că s-a rezolvat totul, ajunge acasă și deodată, vica de dată, pff, cade un cap. Destinul i-a fost scris, de fapt, mai devreme. Exact. E karma, nu poți să eviți asta. Bine, cum se face? Nivelul de stres se poate măsura prin creșterea ritmului cardiac și prin sporirea nivelului de transpirație și niște cercetători de la Universitatea Americană, Universitatea din California de Sud, au făcut un experiment, au împărțit brățări inteligente unor cupluri. Fiecare partener trebuia să scrie și sentimentele față de persoana de lângă el sau ea din oră în oră. Și în același timp, gadgetul portabil înregistra detalii, precum temperatura corpului, ritmul cardiac și transpirația, povestește playtech.ro. Datele au fost introduse într-un algoritm de inteligență artificială și cercetătorii au putut aproxima momentul de conflict cu o precizie de 86%. Destul de mare. Da, eu cred că ăsta este un gadget care va interesa mai ales bărbații. Adică noi să vom fi interesați ca să știm, băi, cu 5 minute înainte dacă ar putea să ne avertizeze ca să fugim <laughs> din casă. Să ne ducem, iubito, mamă să cumpăr pâine. Pa pa Și de Deci vrea să să-ți bi pe telefonul cumar. un soi de aplicație la... Bizidei. Exact. de exact. Tremul, Moi da... să ieși cu noi, dacă ne asculți, mai puteți să pui în aplicația da, Bizidei. O... Aplicație Bizidei pentru certuri. Urmează un, o certă de gradul 10 în 10 secunde. Exact. Fugi! Da. da. Alerte. Ascunde-te de, de diferite culori. Alerta da. verde e o ușoară. Alerta da. roșie, ceva mai, zita mai scandalul. Asta e. Deci, se presupune că dacă sistemul ăsta va putea fi integrat în produse comerciale, vom avea cu toții de câștigat, nu sunt așa de sigur. Vom fi motivați și că să ne liniștim, să tragem mai în piept să fim mai eficienți în a evita situațiile conflictuale. Da, ce folos! Da, da, da. Mulțumim, domnul Vlad, M pentru, pentru viitor. Da. care acum știm ce ne așteaptă. Nu știu. Ce okay. să zic. Vin știrile Europa FM.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 Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături! Pe 26 și 27 aprilie, ai medalion de somon la 44,99 lei kilogramul, ardei gras Bianca la 8,88 lei kilogramul și zahăr pot 1 kilogram la 3,09 lei. În plus, până pe 30 aprilie, ai până la 70% reducere la 100 de jucării. Carpur. Pentru o viață mai bună!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 Scrie mare! La mulți ani! Bonus Card! Da, da! Bonus Card împlinește 10 ani și cu această ocazie, eu și Gaha Antibank deschidem Academia de Cumpărături! Lucul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent! Lansăm deja prima provocare! Până pe 8 mai, cumpără cu Bonus Card de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în 3 rate fără dobândă și ampliu poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac Părături de nota 10, descoperă provocările și regulamentul pe bonuscaact.ro și dacă răul până la urmă învinge. Cât timp binele luptă nu e posibil. Asta e super! La întrebări grele, soluții simple. 25% reducere la produsele destinate copilor. Pentru ajutorul în lupta cu afecțiunile de primăvară. Împreună transformăm primăvara într-o super primăvară. Sensiblu. Are grijă să n-ai grijă. Ofertă valabilă în perioada anti-aprilie 30 mai 2017 în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate. Lista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 Zi campania pentru reducerea abandonului școlar împreună azi, pentru viitor!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 Din ce cauza apare această situație? Există vari motive. Schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente. Și ce pot face doamnele în acest caz? Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan este un preparat ce se aplică local, iar studiile au confirmat că folosirea frecventă a acestuia reduce cu 30% căderea părului și accelerează creșterea firelor noi de păr. Vă mulțumim pentru informații! Parusan. Tratamentul complex pentru păr.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 Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne așteaptă o zi cu vreme frumoasă. La această oră sunt doar 2 grade la Toplița și 4 la Ciuc, Sunt 10 grade la Constanța, 11 la Craiova și București, 14 la Timișoara și 16 grade la Sibiu. Cel mai cald este la Zalău, unde se înregistrează 17 grade. Mama copilului salvată seară după ce a căzut într-un puț este în stare stabilă. Femeia gravidă în ultimul trimestru de sarcină a fost dusă la spitalul din Roșiori de Vede după ce a suferit atacuri de panică. Purtătorul de cuvânt al spitalului, Ștefan Răgălie, afirmă că cel mai probabil astăzi femeia va fi externată. Este o sarcină la 36 de săptămâni cu evoluție normală, fără complicații, fără contracții, fără niciun fel de eveniment. Gravida a fost internată în vederea supravegherii și a prevenirii unor eventuale complicații ce pot apare după starea de șoc suferită de pacient la domiciliu. Am înțeles că pacienta va fi externată astăzi, deoarece nu a survenit nicio complicație în această perioadă. Copilul de aproape 2 ani se află internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar medicii spun că starea lui este gravă, însă stabilă. Este internat la secția de terapie intensivă, îi sunt administrate perfuzii de rehidratare și este pus pe suport ventilator. În timpul nopții a avut nevoie de manevre de resuscitare după ce a făcut un stop cardiac. Parchetul General a preluat dosarul privind avanșa din munții Retezat în care și-au pierdut viața renumiții alpiniștii Dorgeta Popescu și Eric Gulaci. Este un caz complex la care trebuie să lucreze procurori specializați, a explicat procurorul general al României Augustin Lasăr. Ne spune mai multe Elena Tudor. Până acum, dosarul în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă a fost în lucru la parchetul de pe lângă judecătoria hațeg. Însă, procurorul general al României, Augustin Lazar, crede că este necesar ca ancheta să fie condusă de la București. Este un caz complex și avem procurori specializați în acest domeniu. Și procurorii de acolo nu sunt în stare să facă un astfel de dosar? Este un caz complex care... Presupune cunoștințe de specialitate. Avem procurori specializați la nivelul secției de urmărie penală. Avalanșa în care au decedat adolescenții Dorge Popescu și Eric Giuleci a avut loc în zona Șaua Bucurii Poiana Pelegii. Alte cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital, acestea aflându-se în prezent în afara oricărui pericol. Salvamuntiștii și jandarmii montane avertizaseră cu două zile înainte asupra riscului iminent de avalanșă în masivele Retezat și parâng. după ce în zona montană Nins, iar stratul de zăpadă era consistent. Șase persoane au fost audiate în acest dosar. Astăzi, Dorgeta Popescu va fi înmormântată la Rășnov, iar Eric Ghiuleci va fi incinerat la crematoriul din Cluj. Dosarul fostului ministru de interne Gabriel Oprea ajunge la Curtea Constituțională. Instanța Supremă va sesiza curtea în dosarul Limuzina în care Oprea este acuzat de abuz în serviciu. Avocații acestuia reclamă că în lege nu este definit un prag al prejudiciului pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Adriana Sârbu are detalii. Instanța i-a audiat pe fostul șef al DIPI, Nicolae Gheorghe, Pavel Nicolae, fostul șef al serviciului juridic din cadrul departamentului și penelul Zărnică, fost adjunct al DIPI, cei trei spunând că nu doresc procedură simplificată de judecată, deoarece se consideră nevinovați. Când i-a venit rândul să fie audiat, Gabriel Oprea a cerut sesizarea Curții Constituționale în legătură cu inexistența unui prag valoric în ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu, așa cum este ea definită în codul penal. În replică, procurorul DNA a cerut Respingerea solicitării ca inadmisibilă, susținând că stabilirea unui prag excede competențelor CCR. Ce Prejudiciul din acest dosar se ridică la 410.000 de lei. În continuare, avocații fostului vicepremier au ridicat problema secretizării ședințelor de judecată, pe motiv că sunt chestiuni care privesc siguranța națională. Judecătorii au rămas în pronunțare pe toate aceste solicitări. La ieșirea de la Instanța Supremă, Gabriel Oprea a fost așteptat de un grup de protestatari, aceiași care i-au cerut și lui Liviu Dragnea judecat pentru institucț legare la abuz în serviciu să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Cu alte informații revin peste o oră, până atunci suntem în așteptarea cu Vlad și George. Mulțumim Ra Luca Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Astra Giurgiu a învins-o cu 4-1 la pe ACS Politimișoara în prima manșa semifinalei Cupei României. Meciul a început abrupt, Budescu a transformat un penalti în minutul 4, iar Popovici a egalat 5 minute mai târziu. Până la pauză, Săpunaru a făcut 2-1, iar Astra s-a desprins după ce Budescu a mai marcat o dată din lovitură de la 11 metri în debutul reprizei secunde. Ionita a stabilit scorul final în minutul 76. Antrenorul Astrei, Marius Şumudica, a spus că și dacă va câștiga trofeul sunt șanse infinite. Fime să continue la Giurgiu, fiindcă echipa are nevoie de o schimbare. În cealaltă semifinală a Gopei României se vor întâlni mâine CSU Craiova și FC voluntari. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni, iar finala se va juca pe 27 mai la Ploiești. Atletico Madrid a ieșit definitiv din cursa pentru titlu în Spania, învinsă cu 1-0 petere în propriu de Via Real. Cu 4 etape rămase până la finalul sezonului, trupa lui Simeone se află la 7 puncte în urma marilor rivale Real Madrid-FC Barcelona, care le vor juca diseară. Catalanii pe în propriu cu ultima clasată o să suna madrilenii în deplasare la echipa lui Florin Antone, deportivo la Corunia. Reamintim Real, mai are de jucat și o restanță pe terenul Celtei Vigo. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport, avem Radio Voting! Pe aceeași Așa cum vă spuneam încă de ieri dimineața, avem piesă nouă de la Carlos Dreams și Ina. Vă place sau nu vă place? O să ne spuneți la 0372069599. Stabilim întotdeauna împreună cu voi dacă o piesă e bună sau nu e bună, dacă e potrivită sau nu e potrivită, nu știu, dacă e muzica bună sau sunt vers versurile proaste și așa mai departe. Asta e o piesă scrisă de uh, Carla Dreams, împreună cu Alexandru Cotoi, versurile Carla Dreams. Hai să o ascultăm. Tu și eu, Ina, Carla Dreams, în deșteptarea la Radio Voting. Peste 3 minute vă așteptăm la 0372069599 ca să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu. Tu și eu, eu și ea lângă noi Ne iubim până la stele ca la 18 ani, atât de tine și sincer Am de ce să fim noi Sunt să corespund cu nimeni Eu vreau să corespund doar cu ideile din tine Sper să rămâi cu capul în stele Prin ochii tăi pot să le văd și eu Așa că ține-te de Noi n-avem mult de dar avem amintiri Tot ce avea la fel ca mama când faceam prostii. Și am știut mereu că vom rămâne noi Nebunii lumii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 ne iubim până la stele ca ops, pe anaturi de diner și sincer, am decis să fim noi, tu și eu, eu și ea lângă noi, ne iubim până la stele ca ops, pe anaturi de diner și sincer, am decis să fim noi. O poate atât de diferiți, dar uniți prin destine oare? În care nu mai credem, dar toate au o privește cum deja am jumătate de carte. Și ce a spus că trebuie să îmbatrinim, cu timpul doar am învățat să ascundem ce simțim. Suntem adăugați la ei, vinca săraci, nu-i cum?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 Ne iubim până la stele, călăuș pe anii, te deținem și sincer. Am decis să fim noi, tu și eu, eu și Ia l noi Ne iubim până la stele, călăuș pe anii, te deținem și sincer. Am decis să fim noi. Și eu, el și ea lângă noi Ne iubim până la stele că la ne atât de tine și, și sincer, Am de ce să fim noi 0372069599 Este numărul nostru de telefon Vă așteptăm voturile Da sau nu, v-a plăcut sau nu piesa asta Ne puteți scrie de asemenea Pe WhatsApp la 0728 mesaje prin SMS la 1769. Ne puteți scrie de asemenea pe pagina de Facebook Europa FM dacă v-a plăcut piesa sau nu. Carlos Dreams și Ina, piesa lansată ieri dimineață în deșteptarea. Tu și eu am ascultat. Hai să vedem. Intrăm în direct la 0372 069 599. E Gabi din Arad cu noi. Uh, Gheorghiță, pardon. Am greșit. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut! Să trăiți. Să trăiți și matale Ia ziceți. Uh. Mai, mai trebuia acolo și mister Juvie și era o mania perfectă. Ok. Domne cu ce răutăți veniți de dimineață așa. Bine, Gheorghiță. <laughs> deci, da sau nu? Stai, domne, că n-a zis om. Nu-i mm. place. Nu-i place. Nu-i nu. nu place. Mm. Mulțumim, Gheorghiță. Bine, Gheorghiță. Hai. Doru, bună dimineața. Salut, Dorule. Salutare. Da. Am exagerat spus, a ceva din Caigo. Un da, din poatea Un da. Caigo. Ok, mersi Nu de Caigo? Nu, lasă că... dar nu-ți dai seama că știi <laughs> Bine Alexandru, bună dimineața Bună Bună, bună dimineața Salut Nu știu că... Uh, mulți ziceau piesa al Smiley Câteva zile în urmă că, domnule, că nu-mi place Că... Și, nu știu, eu cu cât o ascult mai mult îmi place și mai mult Așa și cu piesa aceasta Da uh, mare da, bineînțeles Bine, bine. mare da Gata Ok Viorel da. Viorele nu place, place, place, place foarte bună. 3 deci, mare, da. Bravo, 3-1. Viorele. Viorele, da. Uh, Marius e cu noi la 0372069599. Bună dimineața! Salut! Da. dar un mare, nu. Un mare, da, un nu. mare, nu. Ce-a fost domnul cu piesa asta? lumină față de Pohui și Aha. piese care chiar erau mici. Asta un... e banală, plus ca fura din, de la piesa de la Diplo. La început e copie din piesele... Lui Diplo, Aha. o carte cu care. Ioana, ia să cauți ce piesă anume a numea lui Diplo. Ultima piesă a lui Diplo, de exemplu, cu Justin Bieber, nu-i mai rețin numele. Da. Asta e fi cea mai mică problemă, pe bune. Deci, ok, e, adică de aș... slabă piesa? Deci, Cohu era original, era mișto, era altceva. Deci, a venit mm -hmm. cu ceva ceea ce chiar te. Mamă e greu, wow. să fii, e greu să fii artist, frate. Dacă se întâmplă să nimenești odată, știi, să ai o super piesă după care totul, tot ce faci e judecat cu piesele alea, Băi, nu mai e cum ai făcut odată. Da, nu Bă, mai e. Oamenii iau Încearcă și ei diferite lucruri. Adi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, băiești! Ăsta e super slabă. Vă oh, lua... Nu eram la volan, noroc că am oprit pe dreapta ca mă lua somnul, dacă mă am, am înțeles. Da. Da. Bine. Uh, prima doamnă, o primă doamnă uh, cu noi, Viorica. Bună, Bună dimineața! Viorica! Până dimineața, băieți! Bonjour. Da, din partea mea, e un pic vesel, nu mai sunt atâtea spule care să, să facă vocea, ca să zic uh -huh. așa, deci sunt pe vocea lor, da. Ok, da. bine. E o poveste de dragoste acolo, dacă nu... Ar trebui să o mai ascultăm o dată, știi? E o poveste de dragoste în piesa asta. 0372069599 ne sunat Dana, bună dimineața! Bună, Dana! Bună dimineața! Bună! Câte răutate, nu știu, trebuie A. să asculte versurile, A. da? A. E o poveste de dragoste, nu? Trebuie să asculti puțin da. versurile. Da. Cu da. final deci, chiar fericit! chiar e frumoasă, mie îmi place. Bravo! Bine! Sper să auzim! Sper da. da. să auzim o să la vedem! Nu nici prea prea, nici foarte, foarte, ca să citesc uh, din mesajele care vin pe WhatsApp la 0728 111 M-ați obosit cu muzica asta de peste prut, spune okay. Claudiu. <laughs> respect Ina, respect Carla's Dreams, dar slabă, piesa ne spune Daniel din Timișoara. Foarte slabă, nu e frumoasă deloc un alt mesaj, nu un altul, nu merge prea banală. Uh, hai să mai vedem la telefon cine, cine mai e. Am vorbit cu Dana, nu? Da. Vorbim cu Andrei acum. Bună dimineața! Salut, Andrei! Bună dimineața Salut. Domnule, când am auzit prima dată Carlas Dreams, da, perfect O super melodie Și apoi când am început versurile, M-a dezamăgit, Te așteptai să fie în același stil Te așteptai să fie o piesă clasică De la Carlas Poate o piesă clasică Dar să-și pună puțin amprenta lui Ok, îmi place vocea lui Respect Carlas Dreams, da? -am parcă înțeleg. astăzi, nu, am că înțeles. am auzit, nu este el -am am zis, am zis, de rău. deci nu Bine, Constantin, bună dimineața Constantin, Constantin, Constantin, Bună dimineața Bună dimineața Salut, Constantin Păi bă, băieți, care ne vezi, știi că, da, pe, cuvești, că să, e zahă Și avești și covenii, că prud, dar nu știu, melodia asta i parcă e cam Premascată, așa, că e, nu știu Nu are zi păi un... Păi, păi e nu, da, <laughs> hă? E nu, că nu știu, Mersi frumos aș e așa, aș la asta nu m-a și gândit. <laughs> Ai de vorbă cu tine, dar te aude foarte, foarte prost. Gabi, ești cu noi, bună dimineața. Salut Gabi. Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Uh, îmi place Europa FM, ascult Europa FM cum mare drag, dar din pe În uh, Dimineața asta aveți de la mine un mare nou. -a Mi se pare piestă. o piesă cu am o, înțeles. Asta am e. înțeles. Mulțumim tare mult Gabi Marius, e cu noi. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața, domnilor. Să trești. De cât melodia asta tincer mai bine antice csd Tincer <gânt> Am înțeles. Bine? Am înțeles. Am înțeles. bine. Bine Marius, vă mulțumim. Cât e scorul? Domne 5 da, 7 nu. Deci a pierdut piesa. A pierdut. Hai, Ce ne facem Ioana? A ieșit las Dreams. Până la urmă 9 și 14 minute. Vă mulțumim tare mult pentru voturile de astăzi. Dacă vrei să vădăscuperea în continuare, vă așteptăm pe pagina de Facebook Europa FM. O să ne uităm puțin mai încolo, să vedem ce spune lumea acolo. Ce zice apa din Acvariu? Peștișorule, ascultă pe motanul care ți-vrea bine. o dorință, o să treiești fericit până la tângi bătrâneți. Creditul expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, Fără adeverințe de venit și repede câte Miau Miau, miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni Creditul de nevoi personale expreso de la PRD Banca ta, echipa ta.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 Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele naturale. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar.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 e mare. La mulți ani! coct!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 cât de departe să nu dragostea de, parte de tine de departe Câte de departe Cât de departe Câte? De, Cât de departe Cât de departe aș fugi pe pământ m se întoarce la tine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 de parte de tine Gude de parte, cu de parte de parte, cu de parte cu de sunt o dragostea parte de tine cu de parte, cu de parte și fugi pe pământ, aș întoarce la tine Cât de departe, cât de departe Cât de departe, cât de departe Cât de departe sunt două gradus nea Departe de tine, Câte de departe Cât de departe, cât de departe de departe aș pe pământ aș la tine Holograf și cât de departe 9 și 21 de minute vin în continuare mesaje pentru piesa lansată de Carla Dream și de Ina dar știi ce? Răspunsurile sunt la extrem, adică nu există cale de mijloc în situația de astăzi uh -huh. un răspuns spune superbă celălalt spune mmm, foarte slabă, da. foarte slabă. A, pentru că Oșilam. Timbata da, au anumită... ieșit cu o anumită au venit în România cu o anumită amprentă culturală de peste Prud, care a făcut diferența așa impresionantă, pentru că sunt diferiți sau cel puțin erau diferiți până la această piesă. Și toată lumea așteaptă amprenta respectivă Sau Da, acum. Uh, osta... Ioana. Da, piesa asta, adică ăsta tot aud, tot ascult peste tot. Nu mi se pare că nici mie nu mi se pare că se potrivește cu soundul Carla Streams. Mie după piesa asta mi-e dor de Carla cei vechi. Eu uite, eu mă am Ioana e mare fan, producătoarea noastră este fanul numărul unu. Poate tocmai noițelor. faptul că a ni controversa asta o să ajute piesa. Okay. Cred, la un moment dat. Dar Bine. Ideea e să i ajute pe ei, nu neapărat piesa. piesa păi de, de ce? Păi și pe noi trebuie să ne ajute, că noi suntem ascultătorii până la urmă. Atât. Și noi suntem ascultători. Știrea Bravo la Europa FM. Să vă spunem câteva lucruri despre o comună numită Șișești. Comuna Șișești din Mehedinți, un nume pe care Ioana, producătoarea noastră, nu reușește să-l pronunțe deloc. Deci, Comuna Șișești din Mehedinți, Ioana, a reușit să atragă 3 milioane de euro din fonduri europene și pentru asta le spunem, bravo, oamenilor de acolo, primarul din Șișești, Marian Ducan. De unde zicei? Din Șișești. Este la al șaptelea mandat deja, deci al șaptelea mandat în Șișești primarul din Șișești și-a dat seama la al șaptelea mandat că încasările din taxele și impozitele locale sunt evident foarte mici și că sumele venite de la Guvern sau de la Consiliul Județean sunt insuficiente, evident singura șansă rămâne atracerea de fonduri europene, așa că oamenii de acolo s-au hotărât să atragă fonduri europene, un lucru pe care, care înspăimântă multe administrații locale din țara asta, că se gândesc că e complicat, ce facem, nu știi cum să facem, Nu avem bani să plătim o firmă de consultanță care să se ocupe de asta. E, oamenii din Șișești au făcut documentația și proiectele în In-house, Adică documentele Ei. astea au fost făcute de angajații primăriei. Au economisit o grămadă de bani pentru plata serviciilor, au făcut proiectele exact cum voiau, cum trebuia. 18 proiecte cu finanțare europeană au avut. La niciunul dintre ele, zice primarul, citat de adevărul, la niciunul dintre ele nu am dat un leu penalizare înapoi. Am respectat în tocmai ghidurile, instrucțiunile și ceea ce ne-a cerut finanțatorul, a declarat el, cum spuneam. Suma totală adusă în comunitate aproximativ 3 milioane de euro. Deci se poate. Ce au făcut oamenii de acolo cu banii ăștia? Un serviciu de salubritate, 700 de euro. Un serviciu pentru situații de urgență, un serviciu modern de 600 de de euro, în care și-au cumpărat utilaje pentru intervenții, un buldo-excavator, ATV-uri echivate pentru stingerea incendiilor. Alte proiecte implementate cu succes, modernizarea unor drumuri, înființarea unui centru de informare turistică, pentru că zona este una faimoasă pentru ceramica produsă aici. Uite, nu știam că la Șișești este ceramică uh, Nu știi, de ceramica faimoasă. de Șișești? Nu. Ai mă, nu cred. E acum, nu știu de ce nu ar trebui. Șișeștenii, -și... da? De Șișești. Şişt... De Șișești, am înțeles. <gânt> Dar pașarea Măiaștră nu se face acolo? Un festival pașrea Măiaștră? Da, mă, uite că lor nu le se cu festival, da. știi? Cred că Ioana ar vrea un proiect pentru... Un referendum local de schimbarea a denumirii localității, măcar să fie SISESTI, Nu? Să, nu se mai... să se mai, se accepte Și vă rugăm la SISESTI, la SISESTI. Bine, deci bravo primarului și comunității din SISESTI. Din Disputarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM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 We don't talk anymore. 9 și 28 de minute, vorbim la Europa FM despre rețeaua de autostrăzi din România. De ce da. rezi? Înseamnă că nu o să vorbim prea mult. Da, vorbim puțin. Dar eu că sunt și avantaje în faptul că rețeaua este foarte mică. Ieri, de exemplu, dar ar fi fost mai multă ceață în România, <laughs> că era pe autostradă. Institutul Național de Statistică a dat publicității descrierea... De, romanie. Știi uh -huh. cum, cum era, cum a scris Dimitrie Cantemir la 1714, 1716, Așa, faimoasa lucrare, descripțio Moldavie. Așa Institutul Național doamne. de Statistică. De doamne să nu mă întrebe ceva. Descripțio Vie Romanie. Adică descrierea drumurilor României. Rețeaua de autostrăzi din România nu s-a extins cu niciun kilometru în 2016 și a rămas la lungimea totală de... 747 de kilometri. Cât era și în 2015. Eu a zice că asta este în primul rând o veste foarte bună. Dice că n-a scăzut. Da, pentru că în 2015 știm că am mai scăzut un pic față da, de 2014. Una din ele. Deci e foarte bine, plus că noi suntem acum, suntem pe urmele Germaniei, că și Germania a avut la un moment dat 747 de kilometri de autostradă. Cam prin 1932 a avut atât <laughs> Dar important e să pornești Adică, așa cum zice proverbul chinezesc Într-un drum de 1000 de li, important este primul pas Nu știu cât e un li Dar înțeleg că e ceva foarte mult Așa și aici, dacă vrei să ajungi Ca Germania, să ai, nu știu cât au, E 15.000 de kilometri de autostrade E important să-i faci pe primii 747 după care Și am reușit de... Da. da. 10.424 de kilometri De drumuri Sunt de pământ în România deci în România sunt 747 de kilometri de autostradă și 10.424 de kilometri de drumuri de pământ. În sfârșit, chestia e cu noi vrem pământ, vezi? Da, Am noi adun... ținem la pământul nostru. Exact. Pământul nostru românesc... Nu ne vin în țara. Nimic nu... <laughs> nu îl poate înlocui pământul. Deci fiecare are într-un fel câte un pic de pământ pe roți, pe drumuri. Pe... Eu cred că avem drumuri bio, dacă mă întâlnim. Da. Din Eu total total bine. 2006, deci câte zeci de mii de kilometri de drumuri publice în România? 86 de mii, atâția kilometri. Avem noi în România 86 de mii de kilometri de drumuri, din care 740 și ceva de uh, autostradă și 10.000 și ceva de pământ. Bun, în privința stării tehnice a drumurilor, că ai drumurile, dar ele au și ele, săracile o, o stare tehnică. 41% din lungimea drumurilor modernizate și 50% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare, aveau durata de serviciu depășită. Deci avem drumuri puține. Expirate, cum ar veni. Și majoritatea lor sunt expirate. Cam asta este descrierea. Dacă vă interesează, ce să mai zicem? Da? Să vă urăm drum bun. Da, drumuri bune pe unde puteți să prindeți.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 So FM, bună muzică.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 Am DJ, 9 și 39 de minute. Dacă da. circulați prin piața Victoriei la această oră, probabil că sunteți pietoni. Dacă... Pentru că altfel înțeleg că drumurile sunt blocate în zona. Nu doar în zona. Se plânge lumea că în tot Bucureștiul este un trafic absolut îngrozitor din pricina protestului taximetriștilor. Taximetriștii protestează față de serviciile Uber, față de nefiscalizarea, cum spun ei, a serviciilor Uber. Da, și concurența neloială a celor care vin din afara Bucureștiului. Da. Ok. Traficul e practic blocat în București. Vă ținem pumnii. Dacă tot am vorbim de trafic, să vorbim și de un polițist de la rutieră un, supranumit incoruptibilul sau spaima și Spaimaș Este spaima și de film Incoruptibilul. Deși cred că unii colegi ar spune fraierul, da, în fine. Un polițist din -o... noi îl felicităm. Bravo domne, așa vă vrem. Un polițist din -o una Letcani, județul Iași. E aproape de a stabili un nou record. A denunțat până acum cinci persoane diferite care au vrut să-i ofere șpagă eu cred că n-a înțeles, poate a înțeles că trebuie să dea, nu să... Deci, nu cred că a înțeles. Da. Deci nu vreți să dați, cum ar zice, cum -ar zice. Poate dacă nu vrea, poate vrea domnul sau poate da. vrea domnul sau dutele te la o parte. <laughs> îl cheamă Cătălin Gimpul, felicităm agentul Ieșan, proeclit incoruptibil în Poliția Ieșană, cum ziceam e în spatele a 5 dosare penale de corupție, toate deschise urmarea denunțurilor pe care le-a făcut. Ultima tentativă de mituire a lui Gimpu a fost în 24 aprilie, când un șofer a fost prins în flagrant în timp ce îi oferea 300 de lei, polițistul îi relatează adevărul și mă gândesc, 300 de lei? Da. Deci păi și asta când PSD-ul dă cu miile? Deci guvernul dă pagă cu miile la o grămadă de cetățeni. Poate de asta e incoruptibil. Da, poate, dați... poate e prea mică pagă. Cred că guvernul a stricat piața. A, da. Deci, păi, ce ce are să mă iei șpagă când îți dă guvernul da. <laughs> pentru vot? Conducătorul auto fusese prins cu permisul suspendat. Polițistul a sunat imediat la linia tel verde și vă rugăm să rețineți acest număr în condițiile când vrea să cineva cineva și Așa. să rezistați și să sunați repet de la acest număr de telefon al Direcției Generale Anticorupție. Telefonul tel verde pentru semnalarea infracțiunilor de corupție și șpagă este 0800 806 806. Deci atunci suni și dacă, deci trebuie să sune acolo dacă cineva vrea să ți dea și da, Eu da. cred că n-au pus niciun operator la capătul. Și mini. dacă vrei să dai șpagă și vrei să te autodenunți Așa, tot acolo tu și, și spui, nu mă pot abține, simt nevoia să dau o șpagă, Sunt la un ghișeu și nu se mișcă lucrurile, nu se întâmplă nimic. Da, opriți -mă. Vă rog, opriți că simt nevoia să dau o șpagă și la funcționar ca că capătul să... e un psiholog, da, cumva. E cineva. Sunt și zici: "Bună ziua, sunt Vlad și cineva mi întinde o șpagă." Și de la capătul liniei, psihologul te ține de vorbă până vin ajutoarele Rezistă! Ești puternic! Nu luași paga! N-ai nevoie! Gândește-te la un moment frumos din viața ta Nu te uita la bani, nu te uita la bani Data trecută la... când am luat pagă. Da. <laughs> În luna decembrie anului trecut, agentul Gimpu a denunțat un bărbat de 31 de ani Care a vrut să-i ofere un porc și vin pentru a-l scăpa de un dosar penal de tălhărie. No. Da. Ce porcărie. Cum? Un porc asta să fi simțit jignit. Azi, ce bă, vreun apropo? Cum adică. În aprilie 2016, polițistul din Lettscani a fost de asemenea tentat de un șofer să ia mită. I s-au oferit 450 de euro de către un șofer care fusese prins băut la volan. mă, da scump în lescani da, da, da. <laughs> băi și tu vorba aia o țuică, două vedre de țuică în lescani și 450 de euro dar ce de bani sunt în lescani Cătălin Gimpo a mai formulat denunțuri similare în ianuarie 2016 și în 2014 Dumnezeu are un viciu, asta este deja un viciu știi? Plus că, băi, nu l-au învățat oamenii acolo. Adică astea sunt comunități mici. Băi, în Lețcan nu încerca să dai și poagă. Nu e bine, mergeți. Măcar în Lețcan mergeți frumos. Au stații, nu se anunță între ei. Nu funcționează. Colegul, trecem prin Lețcan. Vezi că e gimpo ăla pe drum. Mersi, recepție, colegul. Au ce talent de stații ai. Am stație, mașină cu Uite, vine cineva din Șișești din înțeleg că, da, există la Sișești se desfășoară anual un festival Oale și Sarmale. Oale se numește, și Sarmale. Da. Sunt renumiți Olari. Da. <laughs> Uzi! Că să Undeva mergește. prim mai. Prim mai! Da. Nu vrem să facem o transmisiune în directă de la, la Oale Sișești. și Sarmale din Sișești? Da. da. Deșteptarea. Live din Sișești. Da. <laughs> că tare. și <laughs> George Șafiu și Vlad Petre. <laughs> Mulțumim Danei din Turnul Severin care ne-a dat mesajul.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 De la Dell 9 și 47 de minute. Auzi, ce mi făcut cu portofelul să mai găsit portofelul? Domne veste bună, l-am recuperat. L-am recuperat, așa cum am bugat să zic ieri, deci după ce mi-am pierdut telefonul și l-am căutat ca blestematul tot weekendul. Luni mi-am anulat toate cardurile, și marți dimineață când am venit la redacție. Am primit un număr de telefon de la poartă, Cineva a lăsat un număr de telefon și să se sunați aici, v-am găsit portofelul. Ura, fericire, nu știu ce, după emisie am sunat, mă rog, au fost niște mici complicații, am primit alt număr de telefon, ce-am sunat, am vorbit cu un domn, v-am găsit portofelul, să sunteți pe Petrenu, da, ce, mulțumesc foarte mult, domnule, spuneți mi și mie, unde l-ați găsit? Și de fapt, știți, nu eu, l-a găsit partenerul meu de afaceri, wow. care e în drum acum, da. Era a, și unde l-a găsit, unde l-a găsit? Îi zice, în mașina nevestesii. Momentul în momentul care m-am oprit un pic, știi, și m-am gândit, băi, zic... Băi, Mai bine nu-l găseam. Dar, de fapt, în ce am intrat... Și nu mai bine cât de complicat poate să fie să schimbi permisul, buletinul, da. cardurile. Mai bine toate astea. Nu Mai bine lasă-l de portofel Ce o stare acum, știi? Adică nu mai bine nu sunam. Cum adică, zic, stați puțin cum în mașina nevestei sau al fi că se face că nu s-a lămurit pentru că știți, au mai multe mașini și le folosesc pe rând și foloseau doamnele mașina. Hopa. le zic de ori mai double trouble. Zic, dar nu înțeleg, nu înțeleg cum. Și zice ați ajutat-o pe doamna la mor. Mol, o cu mașina blocată, și mi-am văzut înainte ce s-a întâmplat, ca mm. să vezi karma. Sâmbătă la Mol, o oră și jumătate, când mi-am făcut cumpărăturile pe acolo, din sistemul de amplificare, în permanent un anunț. Posesorul mașinii cu numărul cu tare, cu tare, cu... Mm. chemat de urgență în parcare și mi-am dat seama, zic, bă, la a pe cineva. Și când am plecat după o oră și jumătate, mi-am dat seama, am văzut, erau săra cele trei doamne. Cu o mașină, erau venite din alt județ, cu cumpărături, cu nu știu ce, stăteau disperate de ore oră și jumătate, mașina lor fusese blocată de unul, care habar n-avea să parcheze, odita mai mașină aia. Și mai era și un de acolo care se uita la ele ridicat din numeri și eu ce să fac? Dus, M-am dus, stai că rezolv eu problemă, a Batman. venit. Batman, Batman. Dați-vă zb... da la o parte Am zburat razant prin parcarea subterană Doamnelor, ce s-a întâmplat? Să Doamne, împingem mașină da. Da, Am Așa. organizat acolo bodyguard Am încercat să împingem cealaltă da. mașină Și le am micșorat de... salariul angajaților Care n-au fost în care a parcat greșit Doamnele blocate Deci mie mi s-a părut că mașina iese le-am întrebat pe doamnele, ați încercat să scoateți? Nu că ne e frică să nu bușim mașina, să nu știu ce. Diferența între bărbații șoferi și femeile șoferițe e următoarea. Bărbații sunt convinși că pot intra oriunde cu mașina, și femeile că nu pot intra nicăieri. Și bazându-mă pe această stare de lucruri, am intrat în mașina doamnelor și am făcut câteva manevre și evident n-am reușit să scot. Mașina, dar, măcar am încercat. Corect. E, în cursul acestor manevre mi-a căzut portofelul din buzunar. Și așa a ajuns portofelul în mașina doamnelor pe care am încercat să le ajut. Și mai liniștiți, liniștit. a răsuflat ușurat. Băi, a răsuflat ușurat, zic, Deci era de bine. Sigur. Mulțumesc foarte frumos, am avut noroc. Bine, acum că ai spus povestea la radio și auzi și Ione, spune, de ce ai avut emoții totuși. <laughs> Era caz de confuzie și neînțelegere. <laughs> confuzie da. și neînțelegere, Cum adică da. ce ar fi putut să creadă domnul? Eu nu știam cum am ajuns prin intermediul portofelului în mașina unei doamne, uh -huh. alta decât Ione. Ăla părea ușor amuzat, așa cred că mustăcea, dar da. ne-am lămurit. Și în principiu nu e ceea ce crezi. Da, dar vezi, e bine să ajuți oamenii, că... Na. Doamne, mai beu, dar nu chiar în harta. <laughs> Gonna shine like a spoon. No, We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes out. Do not fear. Bring that bottle over here. Forget it. Big old moon gonna shine like a stone. We gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Not fair. Bring that bottle over here. baby tonight, 9 și 54 de minute, urmează Europa Express cu Ciprian Dino, Ciprian e în studio alături de noi, bună dimineața Ciprian! Neața dragilor, bine Auzi, da, ai, un, ai un concurs nou, nu? Asta este, de astăzi, eu am mai zis de el, dar zic și acum, pentru cei care sunt acum pe ultima sută de metri în deșteptarea, după ora 10 puteți câștiga 400 de lei cash... Așa, așa, rapid, dar va trebui până atunci să vă gândiți rapid la, nu știu, ce off aveți pe suflet așa și să-l scrieți pe site-ul nostru europa.fm.ro Ce vă arde pe pept. Da, ce varde arde în mod da. special, pentru că premiul e exact în direcția aia se duce. Aha. Da, okay. mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru Deci pe site, ne spunem Mofo și putem câștiga 400 de lei la din emisiune. Nimic mai simplu. Eu am să vă invit la festivalul Iakașa La din un emisiune, tot la el am auzit de festivalul Iakașa? Este primul festival care se face, înțeleg, în București cu muzică cu balcanică. muzicienii din Serbia, Macedonia, Slovenia, Moldova, Austria, uh -huh. Ucraina, Belgia, Grecia și România. Mai ales Belgia e balcanică. da, vă știți pe că Dragana, stai un pic, apropo. Pe Dragana o știu. <laughs> Vine. Auzi, Vine ceva, ce primim? Da, primim Goran Bregovici. <laughs> primim Goran, Goran Bregovici, primim e, 10 mai? prăjini pă primim Leonidiul Ipanțanderică, este uh, lui e Calache, și, mai? și așa mai departe. Păi, par în Parcul Izvor, unde în cu Parcul parte? Izvor, da. deci Parcul Izvor București când? Uh, începe joi? Nu, vineri, începe vineri, vineri Acum? și ține până marți. Da. Deci vineri, sâmbătă, duminică luni marți. Intrare e liberă, trebuie asta. să spunem asta. Da. Uh, ia ca așa festival. Vă așteptăm de la acolo să mai venim tot cum e? De la ora 17, în fiecare zi, mă întreb pe mine uh -huh. să răspunde Dinu. E Plus cu mâncare show. cu specific, pomana porcului. Pa. <laughs> deci dacă e balcanic mâncare și... Mâncare dacă nu găsim acolo plescavița, ceva, apici, bosniaci, niște aivar. Veniți? Ai, ai, Venim, ai, ai, normal bine. că o să fim A, acolo. Normal, ai, bine, am, și, am auzit. Gata, ne urcăm, și, ne urcăm în mașini și plecăm. 4 minute până la știri. Da, mai tui. bine. Acum îi dai mesecina, nu? <laughs> mesețina, Bijuteriile tale pot fi parte dintr-o rețetă gustoasă? Pambac spune da și lansează un nou trend. Gătitul cu stil. Pregătește-te să fii surprinsă în fiecare vineri dimineața în deșteptarea. Broșe carbonara, coliere boloneze, al pesto și alte bijuterii culinaria. În colecție de gusturi care îți vin bine. Rețetele clasice își schimbă lucrul. Tu rămâi mereu la modă cu pastele Pambac.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 Mănâncă lumea din jurul tău. Și anul acesta.